A palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação. Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de César Perry realizada no dia 1 de novembro de 2009, durante o 2º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, realizado no Centro Municipal de Convenções, jornalista Roberto Marinho, que fica na rodovia Amaral Peixoto, quilômetro 183, São José do Barreto, Macaé. O tema é o Plano de Trabalho para o Movimento Espírita. Com vocês, a palestra de César Perri. Nós vamos desenvolver, então, o tema sobre o plano de trabalho, que é um assunto realmente bastante importante para todos nós, é, considerando que nós temos uma série de atividades a sermos ex executar no movimento espírita e nos prepararmos para essas atividades que há uma expectativa do plano espiritual com relação ao nosso trabalho. Então, o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, ele, na realidade, é o primeiro que existe agora nessa linha e nós estaremos fazendo a apresentação dele levando em consideração o outro documento também aprovado pelo Conselho Federativo Nacional, que é o Orientação ao Centro Espírita. É muito importante, quando nós falamos em plano de trabalho, nós pensarmos que nós temos o que fazer, como fazer Onde nós queremos chegar? E há uma frase até histórica, né? Que diz o seguinte, se não sei onde quero chegar, qualquer caminho é um caminho válido. Para nós espíritas, nós não podemos ficar nessa expectativa. E nem ficar na expectativa que tudo que nós fazemos, os espíritos estão aqui resolvendo os nossos impasses e as nossas indecisões porque isso também não é verdade então nós vamos verificar como nós temos que montar uma ação para isso vamos refletir inicialmente numa história bastante antiga a fábula dos cegos e do elefante que muitos de vocês conhecem trata-se da fábula em que alguns cegos de nascença foram colocados em contato com o elefante, que eles não conheciam, para que apalpasse e descrevessem o que eles estavam apalpando. Então aquele que apalpou o rabo do elefante, disse, olha, me parece que é uma corda. O que apalpou as pernas do elefante, disse, eu acho que é uma árvore. O que apalpou a barriga, o abdômen do elefante disse, me parece uma parede, um muro, o que apalpou a orelha do elefante, disse, acho que é uma hélice, o que apalpou a tromba do elefante, descreveu como se fosse uma cobra, e aquele que apalpou a lança do elefante, né é, aliás, o, o dente do elefante, o marfim, disse, acho que é uma lança, então cada cego, na medida que apalpou uma parte do animal, ele descreveu o que ele apalpou, o que ele sentiu. Assim somos nós também, no movimento espírita. Nós descrevemos e relatamos o que nós temos mais perto de nós. E muitas vezes nos enganamos, quando a partir disso nós queremos generalizar. Então é muito importante nós separarmos e entendemos bem aquilo que nós estamos agindo numa rotina e que é própria daquela rotina, especificamente daquele momento, daquela rotina, naquele centro, naquela cidade, naquele bairro, naquele ano. É diferente do que acontece num outro centro, num outro bairro, numa outra cidade e numa outra década. Então nós temos começar a pensar em todas essas variedades de circunstâncias e de condições, não é? É da mesma forma que muita gente acha fácil ficar criticando o movimento espírita. Aliás, não temos que criticar nada. Não nos compete ficar julgando ninguém e nada. E nem sermos pessimistas. Mas também nós não podemos quando alguém nos pergunta: "Ah, como é que está o movimento espírita?" "Ai, eu acho que não tá bom". Não tá bom baseado no quê? na sua vivência, na sua visão. Então, nós temos que começar a prestar atenção em todas essas circunstâncias para que, ao agirmos, nós não fiquemos impregnando as nossas ações com opiniões pessoais. Como os cegos deram opiniões pessoais sobre aquilo que eles pegaram, aquilo que eles apalparam. No movimento espírita, as opiniões pessoais não têm muito valor em termos de doutrina espírita. tem como experiências, mas que merecem ser analisadas e discutidas. Mas em termos de doutrina, não tem nenhum valor. Porque toda e qualquer opinião pessoal, ela tem que sofrer análise e a crítica com base na na fundamentação, que a obra de Allan Kardec. Allan Kardec é o exemplo disso. Ele não era médium, não tinha absolutamente nada a ver com aqueles assuntos que ele veio a tratar. Ele era um intelectual, mas extremamente preparado para isso. E nessas condições, ele passou, então, a oferecer o seu recurso que era a intelectualidade, o preparo acadêmico... para trabalhar com as ideias que foram transmitidas pelos espíritos. Então, fazendo análise, fazendo a crítica, fazendo síntese, fazendo conclusões. Então, isso é bem o exemplo do que ele anotou. Se a revelação espírita tem uma parte de ordem espiritual, uma origem divina... a iniciativa das ações... É dele, do homem, ou seja, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Assim somos nós no movimento espírita também. Os espíritos, eles nos acompanham, eles nos orientam, nos sugerem, mas a ação depende de nós, encarnados, não depende deles. Por mais que eles queiram, por mais que eles sugiram, a opção é nossa no nosso dia a dia. E é nessa hora da opção... É que muitas vezes nós erramos, porque não sabemos planejar ou não sabemos, muitas vezes, analisar melhor as condições nas quais nós estamos vivendo. Então é importante nós nos prepararmos para as nossas atividades. Então aqui eu gostaria de lembrar. Vocês conhecem esse livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Emmanuel. Ele faz aí uma análise de todo o processo civilizatório de nosso planeta, mas fala da transmigração dos povos, não é? Ah, daqueles povos que viveram na antiguidade, onde eles estariam, o que eles fizeram em outros momentos da nossa humanidade. E fala também das tarefas das Américas. Especificamente, ele dá o exemplo dos Estados Unidos da América e do Brasil, não é? Então, ele mostra um planejamento de ordem espiritual para a humanidade terrestre, inclusive nessa chamada transmigração dos povos, que reencarnando em grupos, não é, tem a oportunidade de reacertos perante a lei divina e de trazerem a sua contribuição também para com o progresso, para com o desenvolvimento da nossa humanidade. Vocês conhecem, por exemplo, esse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vocês acreditam nessa frase Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? É uma frase bonita, mas vocês acreditam? Quando vocês olham o noticiário e abrem as páginas de jornal, alguém não parou para pensar, mas será que tudo isso é verdade? não é? Já pararam para pensar nisso? Então, certa feita, fizeram essa pergunta ao próprio Chico Xavier no programa da TV Bandeirantes, em São Paulo, no ano de 1986, indagaram a ele. E ele respondeu o seguinte, o Brasil, geograficamente, ele tem a forma de um coração. Porém, ele poderá, sim, ser o coração afetivo do mundo, em termos de fraternidade, e poderá ser a pátria do Evangelho. Não quer dizer que seja um país de benesses, Ele disse, porque o próprio Cristo foi crucificado pelos homens. E aí ele passa a comentar as dificuldades do homem, não é? Que aqueles que nasceram aqui, a gente tem que lembrar que são pessoas que não são nem puras e nem simples de coração. Aqueles que nasceram aqui são velhos de guerra, ou cansados alguns de guerras múltiplas de outras regiões do mundo. Estamos todos reencarnados aqui num processo de cadinho depurador. não é? Então nessas condições é que deve sim se estabelecer a luta pelo bem, mas depende de nós. Depende inclusive do exercício daquilo que está faltando muito em nossos dias, da ética e da cidadania real. Então o Brasil será a coração do mundo, sim, pátria do Evangelho, dependendo das nossas opções que nós fazemos no nosso dia a dia, no contexto de busca de ideal e no contexto também do exercício da própria cidadania. Nós não podemos esquecer disso, porque nós não somos seres que vivemos à parte do mundo. Nós temos que viver no mundo, sem nos contaminarmos com o mundo. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro Fonte Viva, de Emanuel tem um capítulo, Administração, e ele anota, na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes do plano em que moureja. Muita gente pensa: não, esse é problema do presidente, do centro. Não é não, é problema de todo mundo. Aoki mano diz: na essência cada homem é servidor pelo trabalho e simultaneamente é administrador. Todos nós participamos de um processo de administração. Então nós temos que ter uma participação mais lúcida e mais efetiva. Lembrando, então, desses detalhes, da relação que há entre os nossos compromissos. É Humberto de Campos, também pela psicografia de Chico Xavier, nesse livro, Reportagens de Alentúmulo, que anota todo trabalho edificante, em suas expressões diferentes, tem órgãos orientadores, executivos e cooperadores. Então, a organização é necessária dentro de um processo de administração. André Luiz, dentro da descrição que ele faz da colônia Nosso Lar, diz André Luiz, nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, falando lá do Nosso Lar, se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que presidem os destinos. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em seis ministérios, orientados cada qual por doze ministros. É e para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá ocasião de recolher ensinamentos preciosos. Então ele descreve como funciona essa área de nosso lar, que cuida do planejamento das reencarnações. Ou seja, falando de planejamento de reencarnações. E um livro muito pouco divulgado entre nós, espíritas, também publicado pela FEB, Entre Irmãos de Outras Terras, que Chico Xavier psicografou junto com Valdo Vieira numa viagem histórica, que foi a primeira ação internacional espírita brasileira e que ocorreu no ano de 1965, quando Chico e Valdo ficaram dois meses nos Estados Unidos e dois meses na Europa. E lá eles psicografaram várias mensagens, inclusive muitas delas diretamente em inglês. E André Luiz, ele entrevista o espírito William James, que foi um grande intelectual americano, voltado também às pesquisas sobre mediunidade. E o William James faz alguns comentários interessantes nessa entrevista que nós estamos aqui destacando. Temos aprendido que não surgem construções estáveis ao impulso do improviso. A seara espírita pede plantação de princípios espíritas e não existe plantação eficiente sem cultivadores dedicados. Ampliemos a área de nosso concurso individual e elevemos o nível de compreensão das nossas responsabilidades para com a obra do Espiritismo. Se fazemos o que pensamos, só dispomos em verdade daquilo que fazemos. Então vejam bem, quando ele fala, não existem então construções estáveis na base do improviso, está dizendo que nós temos que planejar as coisas. A seara espírita pede plantação de princípios espíritas. É a base doutrinária, a uniformidade em Allan Kardec. Não existe plantação eficiente sem cultivadores dedicados. É a preparação dos trabalhadores, dos colaboradores da ação espírita. E aqui ampliemos a área de nosso concurso individual e elevemos a compreensão das responsabilidades. Ou seja, nós temos que saber exatamente das ações, onde nós vamos atuar e porquê. E aí, olha uma frase importante que ele diz mais à frente, William James. Cada companheiro, cada agrupamento e cada país terão do Espiritismo que dele fizerem. Ou seja, nós encarnados somos os responsáveis pelo movimento espírita. Os Espíritos, eles nos orientam e nos sugerem, mas a responsabilidade é só nossa, encarnados porque depende da nossa operacionalidade, das nossas mãos e das nossas opções. A responsabilidade é toda nossa encarnada. Então, quando alguém fala, ah, o centro lá não cresce, tá em dificuldade, ora, tem que saber por quê. Isso que William James fala, ele não é o primeiro. Allan Kardec já falou em Agênesis, nós começamos falando por Allan Kardec, mas Leon Denis também escreveu isso. E diz ainda, cremos seja possível sintetizar diretrizes para nós todos no seguinte programa, sentir em bases de equilíbrio, pensar com elevação, falar construtivamente e estudar sempre servir mais. Então aqui nós temos uma grande proposta de trabalho, né que é de assumirmos as nossas responsabilidades efetivamente, sem desculpismo nenhum, buscarmos o equilíbrio, pensarmos de uma forma elevada, falarmos construtivamente e estudarmos sempre e servirmos sempre. Então é esse o grande programa de ação que nós temos que ter, onde nós estivermos cada um dentro das suas possibilidades, evidentemente. Ora, aí nós lembramos de André Luiz, na conduta espírita, examinar os respectivos temas de serviço para não estancar os próprios recursos na e olha o que eles falem na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa da busca incessante da perfeição procede a competência real eu não gosto de futebol não mas eu conheço uma fase comum time que está ganhando não precisa ser mudado ela é falsa porque ele ganhou no passado, não quer dizer que vai ganhar no futuro frente às novas circunstâncias, assim somos nós também nós não temos que ficar sentado nem nas glórias do passado e nem na rotina, como diz André Luiz nós temos que estar com os olhos bem abertos para o mundo que nós estamos vivendo porque ele tá mudando e ele muda todo, toda hora não é quem já teve filhos e tem netos sabe como é que o mundo muda E não adianta ficarmos pensando como se pensava 40, 30 ou 50 anos atrás, não. Nós temos que olhar o mundo de hoje e como é a tendência e qual é a realidade que nós vamos enfrentar daqui para frente. Então é por isso que nós temos que ir adequando o movimento e o centro espírita às necessidades do homem de hoje. Como ele está chegando no centro hoje. Quais são as condições de vida hoje? É isso que é muito importante. Ou seja, nós temos que saber o que nós queremos. se já escutar uma pessoa falar, ah, meu sonho é construir uma creche. E passa a vida inteira construindo a creche. Será que ele não perdeu o tempo dela? Não perdeu a oportunidade? Será que a creche era necessária ali? E se era, Será que precisava levar tanto tempo para construir ou poderia ter sido feito de uma outra forma para atender rápido as necessidades da, daquela daquela população, naquela realidade? Isso é planejar. Planejar não significa que nós vamos construir obra para os outros administrarem no futuro, não, porque isso não dá certo. Quem fez isso hoje está em dificuldade. As obras assistenciais que cresceram muito, né sem saber que rumo legal o Brasil estava tomando, as obrigações sociais, etc., etc., hoje as instituições estão em dificuldade. Nós não podemos ficar imaginando o que nós vamos fazer e o dinheiro vai aparecer. Nem sempre isso é válido. A gente tem que confiar, mas não só nessa possibilidade. Você tem que pensar com o pé no chão, no dia a dia. Então nós temos que aprender, sim, a realizar um trabalho dentro das realidades que nós estamos vivendo. Parece complicado falar em planejamento, mas não é não. Imagina uma dona de casa que está feito ali no dia a dia de uma cozinha, se ela vai fazer o almoço e antes de fazer o almoço, ela não dá uma olhadinha para ver o que que tem na cozinha, o que tem na dispensa para poder fazer. Ou ela vai, a cada hora que ela vai fazer alguma coisa, ela vai sair para comprar, vai atrás daquilo que tá faltando, esse almoço não sai, né? Então... O planejamento existe na nossa vida doméstica. Hoje em dia, todo mundo tem uma agendinha, não tem? E nós estamos aprendendo a trabalhar com a agenda. Sabe por quê? Na medida que nós temos um trabalho profissional e o um trabalho espírita, se nós não anotarmos, na véspera, pelo menos, o que nós temos que fazer no dia seguinte, nós podemos nos esquecer. E cometer aí alguns enganos. Então faz parte do nosso dia a dia nós montarmos a nossa agenda. Isso é exemplo simples, pequeno, localizado de planejamento que nós temos que fazer. Por exemplo, o motorista, ele pode perfeitamente viajar por uma estrada que ele nunca conheceu, nunca andou naquela estrada. Qual é a obrigação dele? Ele tem que pelo menos arrumar um mapa, não é? Com o um mapa rodoviário E até se informar com algumas pessoas sobre qual é aquele trajeto, como é aquela rodovia. Sem falar no recurso mais caro de nossos dias, que é o GTS, né? Mas aí já é opção para pouca gente. Mas é importante o quê? Tudo isso significa o seguinte, nós vamos planejar a viagem, mesmo sem conhecer. E aí nós temos o roteiro a caminhar. Isso é exemplo de planejamento. Então vejo bem. O Movimento Espírita passou por toda uma trajetória ao chegar até o momento em que nós temos hoje o orientação ao Centro Espírita e temos também o, o plano de trabalho para o Movimento Espírita. Isso foi incluído no suplemento do Reformador de abril de 2008 e também nesse Reformador temático, que saiu agora em outubro, comemorando os 60 anos do Parque Áureo, mostrando como as coisas ocorreram no movimento espírita. Então nós temos aí um passo inicial, a fundação daquilo que foi o primeiro grupo espírita do Brasil organizado, surgiu na Bahia, não é o primeiro grupo de espíritas do Brasil, não, porque já existiam outros, e a fundação do grupo Confúncio, por exemplo, no Rio de Janeiro, em 1873, e que a partir daqui se pensou na publicação do livro dos Espíritos em português, tradução essa que o Dr. Joaquim Carlos de Travasso, em janeiro de 1875, deu de presente a um amigo dele, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que não era espírita e que se tornou espírita quando passou a ler histórias essa oferta de seu colega e amigo, que era a primeira tradução para o português de o livro dos espíritos. A fundação do grupo Ismael no Rio de Janeiro em 1880 e que deram origem esses dois aqui, a própria fundação da Federação Espírita Brasileira em 1884 e o trabalho de Bezerra como vice-presidente e presidente da FEB, né, que imprimiu aí algumas diretrizes de estudo e de união e de assistência aos necessitados dentro da Federação Espírita Brasileira. Mas por ocasião, por exemplo, da comemoração do primeiro centenário de nascimento de Kardec, a FEB promoveu um grande evento na sua antiga sede no Rio de Janeiro, e lá foram uh, convidados representantes de vários estados, entre eles Batuíra, né, de São Paulo, que foi um grande líder da divulgação do Espiritismo uh, no estado de São Paulo, e lá eles formaram a base da organização espírita. Então um documento inicial pensando na organização do espiritismo em nosso país. Depois disso, só em 1926, teve uma única reunião de um conselho federativo da FEB, que também não funcionou, teve uma única reunião e não tinha uma proposta muito clara de ação. Essas propostas só ficaram definidas com a assinatura do Pacto Áudio, que agora nós estamos comemorando 60 anos, no dia 5 de outubro de 1949, no Rio de Janeiro. E aí sim foi fundado o Conselho Federativo Nacional da FEB, que foi instalado em janeiro de 1950, e que foi uma iniciativa esse pacto áureo de dirigentes de cinco entidades do sul do país, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de César Perry realizada durante o segundo Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, em Macaé. Está no ar. Na Tribuna Espírita. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Participe da campanha solidária em prol do Hospital Pedro de Alcântara, que atende gratuitamente, há mais de seis décadas, a pacientes que necessitam de internação e tratamento psiquiátrico. Existem várias opções para você ajudar. Doação de materiais de higiene pessoal e alimentos não perecíveis. Adoção financeira de internos ou apoio à manutenção do hospital informações pelos telefones 32932400 e 22733366 ou através do site www.hospitalpedrodealgantara.com.br. Colabore. Entre na era da espiritualidade ouvindo Luz na Penumbra. Um dos programas espíritas mais antigos do Rádio Brasileiro. Acompanhe o estudo de todas as obras de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno. A Gênese. Obras póstumas. O que é o Espiritismo. E todos os números da Revista Espírita publicados pelo Codificador. Programa Luz na Penumbra. Desde novembro de 1954, no ar. de segunda a sexta-feira, às nove da noite, aqui, na emissora da Fraternidade. Com apenas três toques. Você pode falar sobre o que tem incomodado você para continuar tocando a vida. CVV, bom dia. Com apenas três toques, você pode falar das coisas que tem tocado você, que emocionam você. CVV, boa tarde. Com apenas três toques, é possível desabafar com alguém. diz que 141 e ligue para o CVV. O CVV liga para o que acontece com você. Atendimento 24 horas todos os dias pessoa da fraternidade Rádio Rio de Janeiro A palestra que você não ouviu está no ar Na Tribuna Espírita Coordenação e apresentação Marcelo José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 O tema é o Plano de Trabalho para o Movimento Espírita. Com vocês, a sequência da palestra de César Perry Em função de tudo isso, iniciou-se em São Paulo, na UZI, a chamada campanha Comece pelo Começo. Naquela época, qual o objetivo? divulgar os livros de Allan Kardec, estimular os livros básicos da doutrina, porque são esses que falam do Espiritismo. Não há como ser espírita sem você conhecer a obra fundamental, que é a obra de Kardec. Em função de tudo isso, é que nós chegamos no atual orientação ao Centro Espírita, com base Sim. na experiência e na participação coletiva não é um trabalho de opinião pessoal, nem de espírito encarnado, nem de espírito desencarnado. Eu acho ótimo todo e qualquer espírito encarnado ou desencarnado que escrevam sobre o centro espírita. Mas eu dou mais valor ainda quando ele é fruto do trabalho coletivo, porque não reflete opinião e nem experiência pessoal. Então, a, o Conselho Federativo Nacional é, aprovou, Uma nova versão atualizada e ampliada da orientação ao Centro Espírita, levando em consideração as experiências das 27 entidades federativas do Brasil, então representativas de todos os estados brasileiros. E isso foi finalmente aprovado e lançado nessa numa reunião histórica que aconteceu o, no ano de 2007, antecedendo o Congresso dos 150 Anos do Espiritismo. E, em seguida, a FEB encaminhou a todo o cadastro que ela tem de, de centros, né que recebe o Reformador, encaminhou para cada um deles uma orientação ao centro espírita, e foi feito também um estímulo para que os centros comecem a divulgar orientação ao centro espírita. O que ele tem? ele tem orientações gerais, recomendações, não quer dizer que a pessoa tem que pegar isso e levar ao pé da letra, não. O Espiritismo não impõe nada, o Espiritismo esclarece e educa, como diz Leão Denis Então, nessas circunstâncias, é, são orientações e recomendações ao centro, e não quer dizer que o centro tenha que ter, de uma hora para outra, todas essas atividades, é passo a passo, ou seja, faz parte do planejamento. Então, reuniões com palestras públicas, de estudo sistematizado, de doutrina, o atendimento como deve acontecer no centro espírita, o estudo e educação da mediunidade, a reunião mediúnica, a evangelização espírita da infância e da juventude, a divulgação, o serviço de assistência e promoção social, as atividades administrativas mínimas que um centro deve ter, a atuação no movimento espírita de união de unificação, as recomendações jurídicas atendendo a legislação atual. E, ao mesmo tempo que estávamos revendo no conjunto do Brasil uma nova e ampliada versão de orientação ao centro espírita, foi discutido também durante dois anos o plano de trabalho que é o objeto da nossa a reunião de hoje. Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro, que foi aprovado, depois de uma discussão prévia nas regiões e pelas federações estaduais, nessa reunião também antecedendo o 2º Congresso Espírita Brasileiro. Efetivamente, é o primeiro plano nacional pensando em movimento espírita, e teria que ter um prazo de durabilidade curto, que cinco anos, né de 2007 e 2012. E ele está andando passo a passo, com passos diferentes em cada estado, de acordo com as suas realidades. Ele define diretrizes de ação. O que são diretrizes de ação? Nós temos que pensar na realidade do Brasil. Então nós temos que pensar que o nosso país é um país muito grande, é um país continental. E tem realidades totalmente diferentes. Falar de Brasil como se fosse uma coisa só, eu diria que é um desrespeito ao brasileiro. Porque nós somos vários tipos de brasileiros. As nossas origens são diferentes. E a nossa cultura, a tradição das nossas correntes migratórias, das nossas ascendências, influi no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se nós pegarmos os estados do sul, a influência portuguesa ela é mínima, porque fala mais alto as correntes migratórias europeias dos últimos 100 anos. Se vocês verificarem aqui o Rio de Janeiro, está presente, mas forte, porque a corte se estabeleceu e se fixou no Rio de Janeiro, né? Da mesma forma que a presença negra no Brasil, a distribuição também não é uniforme. Ela está mais presente nos estados que foram escravocratas, não é que é o caso aqui dessa região do Rio, Minas, São Paulo, uma parte de São Paulo, a parte antiga de São Paulo e na Bahia. Hoje, Salvador é uma das maiores cidades negras do mundo. Você sabiam disso? Uma das maiores cidades negras do mundo. Então, e nós temos lá no Nordeste e no Norte a influência indígena muito marcante. Ou seja, o Brasil é isso mesmo, é uma diversidade, nós temos que respeitar essa diversidade. Porque isso influi, não é, na na comida, nas nossas opções. E é muito interessante a gente conhecer o Brasil nessa multidiversidade não é então nós para falar num plano para o brasil nós temos que respeitar as regiões os passos e as realidades de cada região porque elas não são iguais então diretriz de ação significa uma diretriz que seja válido para todo o brasil é uma, uma, é uma recomendação geral quais são então as recomendações ou diretrizes gerais do plano de ação Vamos difundir a doutrina espírita. Difusão ampla do espiritismo. Mas nós precisamos então de uma base de uma unidade doutrinária para fazermos isso. A base é Allan Kardec. Ponto final. Nós não temos que acrescentar nada. É Allan Kardec a base. E muita gente fica inventando aí outras coisas, aí cria ponto de polêmica e de discussão. Nós temos que nos aproximarmos é pelos pontos de convergência e a nossa base é Allan Kardec. Como divulgarmos a doutrina espírita? Processos de divulgação entrando então numa parte mais operacional. Adequação e multiplicação dos centros espíritas, considerando essa realidade que eu acabei de falar para vocês. E nós temos lá uma diversidade grande aí que nós temos que pensar no Brasil. Vocês já repararam que todos os centros espíritas funcionam, a grande maioria deles, à noite? Será que o não só existe à noite ou só funciona à noite? Não, de nenhum. Funciona só à noite, porque nós temos poucos colaboradores e aqueles que estão disponíveis só à noite. Só que a tendência da população é recorrer ao Espiritismo durante todo o dia. Então, uma coisa que nós temos que começar a pensar. Como, na medida da possibilidade, nós vamos começar a abrir as portas do centro ao longo do dia. Então, eu vou dar um exemplo. Não tá crescendo a população não vou falar da melhor idade que o Divaldo ontem já comentou, mas da terceira idade em diante não tá aumentando, e graças a Deus a tem que defender o futuro, vai aumentar mais ainda, não é? Vocês acham que uma pessoa de idade, com facilidade, pode ir ao centro espírita à noite, sozinha? Não. Vocês acham que alguns bairros de algumas cidades é tranquilo você ir ao centro espírita à noite? Não. Vocês acham que uma pessoa que trabalhou o dia inteirinho Está com disposição e desperta para o Centro Espírita à noite? Não. Então, no Brasil, nós já temos vários centros espíritas funcionando de dia e vários horários, de acordo com a realidade. Eu fui conhecer um centro da periferia de Belém do Pará, um bairro bem pobre, tipo favela, que a primeira reunião funciona às sete horas da manhã. Sabe para atender quem? Quem? Principalmente as empregadas domésticas, que deixam os filhos em creche antes vão antes escutar uma explanação evangélica e tomar um passe antes de ir para o trabalho. Porque a hora que elas voltam do trabalho cansadas e tendo que ainda cuidar da casa delas, elas não vão ao centro espírita, entenderam? Então são essas realidades que nós temos que pensar quando nós falamos em adequação do centro espírita e multiplicação. Quando há necessidade pensarmos que nós precisamos também ampliar a faixa de atuação do movimento espírita em bairros, não é? E lembrando que nós não somos inimigos, nós somos amigos entre devemos constituir uma família. Então nós podemos ajudar a montar um centro espírita num bairro onde ele não exista. E o caminho para isso todo mundo sabe. É? é só começar com as reuniões do Evangelho no lar, devagarzinho, não é montando, já construindo um centro. Vamos ter passo a passo. A união dos espíritas e a unificação, que ela é básica para a gente fazer tudo isso. É juntando esforços, não é? A preparação do trabalhador espírita, que hoje é indispensável, porque nós temos uma competitividade muito grande, não é? Então nós temos que dar atenção à pessoa desde que ela chega dentro à porta do centro. E para isso nós temos que preparar as pessoas. E participação na sociedade, que é o um envolvimento nosso espírita com as grandes questões. Então nós temos aí exemplo. O movimento espírita tem participado nos últimos quatro anos da campanha em defesa da vida Brasil sem aborto. Isso é um exemplo de do espírita levar a sua participação esclarecendo a defesa da vida porque não deve ser praticado o aborto da mesma forma que as entidades assistenciais espíritas tem que estar atentas ao nos conselhos municipais porque a constituição brasileira hoje ela é municipalista e tem várias vários conselhos e comissões em nível de município e é aí que as coisas acontecem como também nível de estado então são exemplos né de como nós vamos pensar as chamadas diretrizes de ação. Quando esse plano foi aprovado em Brasília, nessa reunião especial do Conselho Federativo Nacional, Divaldo, que estava lá presente, encerrou a reunião e transmitiu uma mensagem psicofônica de, de Bezerra de Venezes, que, aliás, ela foi lida ontem aqui, como preparação de ambiente antes daquele seminário com Divaldo. E tem um trecho que Bezerra disse o seguinte, a programação que estabelecestes para este quinquênio é bem significativa, porque verteu do alto, onde se encontrava elaborada, e vós vestiste-a com as considerações hábeis e aplicáveis a esta atualidade, e este é o grande momento, filhos da alma. Nós sabemos que o movimento espírita brasileiro, precisa se organizar e agir de uma forma unida rapidamente. Nós teremos vários problemas, já estamos atravessando e que vão crescer mais ainda. E aí é hora do Brasil dar uma contribuição aberta, fraterna e solidária, incluindo a atuação dos espíritas. Nós não podemos perder isso. Essa atuação, porque ela foi planejada no mundo espiritual. Então nós falamos aqui da generalidade do plano. O plano de trabalho, então ele tem diretrizes gerais, válidas para todo o Brasil. E com objetivos definidos. E ações e projetos, não compete a Federação Espírita Brasileira faça ação nem projeto para ninguém. Quem tem que fazer? é cada centro, é cada estado, porque é, são realidades diferentes, adotando e aproveitando essas diretrizes gerais. Então nós vamos aqui lembrar, dar algumas ideias de como pode-se agir local ou regionalmente, né em termos de ações e projetos, porque isso compete, evidentemente, as entidades federativas, no caso aqui o CEGE, no Rio de Janeiro, contando com a participação dos centros. A FEB, a, as nossas equipes de trabalho, podem ajudar, pode colaborar, mas não vão tomar a dianteira e nem a posição nisso. Então, por exemplo, veja aqui aquelas sete diretrizes do plano de trabalho e aqui os itens né do orientação ao centro espírita. Então, nós podemos fazer aqui um casamento, por exemplo... A diretriz, como difundir doutrina espírita? Como no centro espírita nós podemos pensar nisso? Palestras públicas, gerais, palestras simples, com palavreado adequado ao público que frequenta o centro. Estudo sistematizado, então essas duas aqui pegam em cheio isso. Como também a parte da divulgação da doutrina Se nós quisermos falar unidade de princípios da doutrina espírita, o estudo sistematizado é indispensável, mas também nós temos que estar agindo de uma forma unida, conjunta, juntando a atividade de unificação. Se nós quisermos, por exemplo, pensarmos como nós vamos adequar melhor os nossos centros e multiplicarmos os centros, nós vamos estudar, vamos prestar atenção no atendimento, no tipo de pessoa que busca o centro espírita, vamos também levar em consideração aqui o serviço de assistência e promoção social e vamos também trocar ideia com os outros centros e com a Federação a federativa local, no caso do SEERG. Se nós quisermos fazer a capacitação do trabalhador espírita, nós temos o estudo sistematizado, Sem dúvida nenhuma, ele capacita doutrinariamente o estudo e educação da mediunidade e aqui na área administrativa nós temos também propostas e cursos em andamentos de orientação para a preparação de dirigentes e colaboradores espíritas e o conhecimento das recomendações jurídicas do momento da legislação atual do Brasil. E é para a participação na sociedade... Nós vamos levar em consideração a realidade com base no atendimento espiritual, a realidade com base na criança que chega ao centro e do jovem, no serviço de assistência e promoção social, nas atividades conjuntas do movimento espírita de unificação e também considerando as tendências e propostas de até de mudança de legislação que nós temos que acompanhar. Então vejo... As diretrizes de ação do plano de trabalho, elas chegam na base com a aplicação da orientação ao centro espírita. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês rapidamente. O 5, a união dos espíritas e a unificação do centro espírita. Vamos lembrar primeiramente de Kardec. É muito bonito estar animado de boas intenções, mas antes de tudo é necessário poder realizá-la. A boa intenção ela é necessária, mas não resolve tudo. Né? Dante Alighieri, na crítica que ele fez naquele livro, A Divina Comédia, ele disse que lá nos infernos está cheio de gente bem intencionada, não é? Porque não é só... Então, o que, que ajuda que a boa intenção se corporifique? Há o planejamento, o conhecimento das necessidades mesmo. E o conjunto. Então nós vamos, por exemplo, a diretriz União dos Espíritas e Unificação do Movimento Espírita, nós vamos usar a divulgação da doutrina, da orientação do Centro Espírita, o capítulo de atividade de unificação e, por exemplo, dois projetos. Estruturar a entidade federativa estadual em todas as áreas de atuação. A aproximar a federativa dos centros e conhecer os seus interesses e necessidades e buscar atendê-los para que possa desenvolver suas atividades de acordo com as orientações espíritas e as leis vigentes. E aqui lembramos do Espírito de verdade, ditosos os que hajam dito aos seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar encontre acabada a obra porquanto o Senhor lhes dirá vinde a mim vós que sois bons servidores vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e as vossas discórdias a fim de que daí não viesse dano para a obra mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardado a hora da colheita pois que a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. E também lembramos de Fenelon, no livro dos Espíritos. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Portanto, na no orientação ao centro espírita, nós encontramos ali exemplos, não é o, o, recomendações de como o centro espírita, ele centro espírita, tem que fazer a parte dele, não é só o Sergi, né o Sérgio vê o geral, mas ele conta e tem que contar com a participação e a atuação do centro. E no orientação ao centro espírita, como o centro espírita deve se envolver, por quê e o, qual a vantagem disso no movimento de unificação do movimento espírita. Os centros que se acharem penetrados do verdadeiro espírito do espiritismo, deverão estender as mãos uns aos outros, fraternalmente, e unir-se para combater os inimigos comuns, a incredulidade e o fanatismo. Os outro, o outro centro espírita não é nosso inimigo. Quando eu comecei no espiritismo, já faz muito tempo que eu comecei na infância, era muito comum né se criticar o outro centro o outra mediunidade o outro médio o outro mentor não eles não são nossos inimigos são parceiros nossos os nossos inimigos são a incredulidade e o fanatismo Vamos então unir os nossos esforços todos juntos nós espíritas para que possamos no conjunto melhorarmos e ampliarmos a atuação do movimento espírita.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 o tema foi o plano de trabalho para o Movimento Espírita. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Na Tribuna Espírita